اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل للالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن اليه وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساؤ اليه رواه ابن ماجه ده حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنهنا روایت قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر علی اسلام و سلام فرمایل خیر و بیت فی المسلمین د مسلمانانو پکورونو کې د ټولو نه بهترین او خکور بیت هغه کور دی فيه یتیمون چې پاره کې یتیم موجود وي یحسن الیه او دغه یتیم سره خیګړه کولې شي مطلب دا دی د مؤمنانو په کورونو کې د ټولونو نه بهترین کور رغه دی چې هغه کې یو یتیم موجود وي او د یتیم سره احسان او خیګړه کولای کیږي وشر رو بیت فی المسلمین او د مسلمانانو په کورونو کې د ټولونو نه بدترین او د ټولونو خراب کور رغه دی بیت فیه یتیم چې په کې یتیم موجود یوساء الیه او دا غسره د دې کولای کیږي یعنی باغبانی سولم کیږي پیغمبر علی اسلام فرمای پکورونو کې د ټولو نخیسته کور هغه دی چې هغه کې یو یتیم موجود او دا غ سره خېګړه وکړي دا غ تربيت دا غ د خوراک سکا خیال وساتل شي دا د تربيت خیال شي دا د تعلیم خیال وساتل شي پیغمبر علی اسلام فرمای پکورونو کې د ټولو نه بهترین کور دا دی او پکوونو کې د ټولو نه بدترین کور هغه دی چې په هغه کې یو یتیم موجود وي او په هغه یتیم باندې ظلم کوي هغه وهنې کوي هغه حق خوڑل کوي دا رنگ هغه سره د احسان او د خیګړې ماموله سوق نه کوي نو پیغمبر اسلام فرمایي د مؤمنانو په کورونو کې د ټولو نه بدترین کور دغه مطلب دی د حج سور بارک خیر وبیتن فل مسلمین یعنی د مسلمانانو په کورونو کې د ټولو نه او بهترین کور بیت حق کردې فيه یتیم جفاقی کې یتیم موجود وي یحسن الیه او دا غسر احسان او خیرګړک ولېش وشعر بیت فی المسلمین او دا مسلمانانو په کورونو کې د ټولو نه بدترین کور کور کردې فيه یتیم یوسا الیه چی په غباندی ظلم کوي یتیم دوستانو د یتیم سمقام نه د یتیم سم مرتبه دن روان لري روایت کیږي پیغمبر علی اسلام فرمایي چې شاده الله دا رضا د پاړه د یتیم پسر باندې لاس کې خوذلو د د د لاس راندې چې څومره اختراقل په هر وخت د تطارنې کې کلی کېږي چې یتیم له خدا غه مقام او مرتبه لا پاک ور کړې ده د علوان روایت کې داږي وځاحت کو ندي او چې پیغمبر اسلام فرمای د یتیم سره احسان او خیګړه کول دا دغه حق دی وکداسي یو کوډوي چې باغه کې په یتیم باندې ظلم کېږي نو پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمای چې بکورونو کې د ټولو نه بدترین کور دغه دی رواه ابن ماجه ذہی حدیث مبارک روایت کړه د امام ابن ماجه وعن ابي امامه رضي الله تعالى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مسح راس يتيم لم يمسحه الا لله كان له بكل اشاره يمر عليها يده حسنات الى اخر الحديث دهذت ابو امامه رضي الله تعالى عنه روایت ابو امامه رضی اللہ تعالی عنہ فرمائے قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل مم مسح راس یتیمن لم یمسحه الا لله چاچ دے یتیم پر سر باندھی لا سر کی یا لاس پیک اگر اخ کلو سر مسکلو الا لله فو خاص د لدا رزا د پار او قد دوستانو یو یتیم یا هغه پالاربان لري روان وي یا په یو کور کې یتیم موجود وي نو سړي بځواسه مهربان وي پاغه باندې داغه سره مینا کوي پاغه باندې شفقت کوي نو داغه په سرباني د مینې او د محبت لاس کې خودلو خالص د الله د رضا د پاره كان لهو بكل شعره تمر عليها يده حسنات پیغمبر اسلام عليهم السلام فرمایي چې کله تا د یتیم په سرباني لاس کې خودو خالص د الله درزاده 파ران او استاد دی لاس لاندي سومره ويختراغل د هر ويخت په بدله کې الله پاک تعالی نیکي درګي نو دو دوستانو دغه څوک شماره نه شي زکه چې اود ويخته سومره ډیر بیا د یتیم ما شوم سر سربانه چې دی لاس کې خوندلون او باغیلاندي سومره ويخترا عظیم نو باغی شماره څوک نشي کولای مطلب دا دی چې او د الله پیغمبر په دی باندې خوشاليږي او الله <سؤال> رب عزت پدیبان انسان ته نه کوي لیکي نو کان اللهو بكل اشاره يمر عليها يده حسنات لا حدا ويختب بدل کي الله رب عزت د ته نه کوي ومن احسن الى يتيمه او يتيم عنده پیغمبر اسلام فرمایي چې سوق د یتیمی ماشومي او یتیم یا د یتیم ماشومه يتيمه مراد جي ده او یتیم د مراد الکت برابر خبر دا دا کیا غجنیدو کیا غجنیدو کیا ده یو سړی د یتیم ماشوم تربیته کی هغه سره خېګړو کی کغه جنید او کغه لکته هده د یتیم تربیت کوي پیغمبر علی اسلام فرمای کنت انا او هو فی الجنه کهتین و قرنا بین اصابعه دا روایت مخکم د شوې ده پیغمبر علی اسلام فرمای چې څوک د یتیم تربیته کوي څوک د یتیم پروارې شو کې او د یتیم را لوي کې تربیه پروي چې د یتیم پخبل <سؤال> باندې پخوبه د باندې پوي شي نو پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د را لوي نو د یتیم تربیه کوونکې او زه پیغمبر اسلام فرمایي چې بوم په جنت کې سرداسي او وقرنا هم پیغمبر اسلام دا غوت مبارک یو بل ته نږدې کړي چې څنګه دا دوانو غوت یو بل ته دي د دغه رنگ به ما او د یتیم پړواز کونکو په ورځ د قیامت دغه شانتي یوځي نو ومن احسنا الیتیمه او چا چې د یو یتیمی تربیه وکړلو او یتیمی نيا ده یو یتیم ماشوم عندو نو كنت انا وهو في الجنه کحاته دی پیغمبر اسلام فرمایل جزو او د یتیم تربیته او پروريش کونکي په جنت کې یو ځای یو وقرنا بین او پیغمبر علی الصلاة والسلام دا دعانه غوتي مبارکی را یو ځای کړي احمد و ترمذی وقاله هاذا حدیث غریب د دې حدیث مبارک لويټ کړي دین امام احمد او امام ترمیزی وعن ابن عباس رضی الله تعالیهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى يتيما الى طعامه وشرابه اوجب الله له الجنه البتت الا ان يعمل ذنبا لا يغفر الى اخر الحديث ده حضرت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رويد قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلی الله علیہ وسلم پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائید من آوی یتیماً الی طعامیه و شرابیه چاچی یو یتیم پخپل خوراک سکاک کی زان سر شامل کلو یعنی یو سڑے دیں اغی ځان د پارا خوراک سکاک بندو بس او ځان سره یو یتیم شرک کلو چرا شما سر خوراکو کا یا ما سر سکاکو کا چاچی یو یتیم ځان سره خوارق کاک کې شامل کلو. او اوجب الله لهل جننه د دې سړی د لپاره الله پاک جنت واجب کړو یعنی دا سړی جنتی دی څوک چې د یتیم تربیت د یتیم پروارش کوي یا یتیم ځان سره خوراک سکاک کې شامل کړي جرا شما سره خوراکو کا یا یو سړی د اغه شې سکز کاک تا نسته او یتیم تو جرا شما سره سکاکو کا نو دغه یتیم ځان سره خوراک سکاک کې شامل کړو اوجب الله لهل جننه اللا را لذ د سڑی دا, دا پاره جنت واجب کړلو البته الا ان يعمل ذنب لا يغفر یعنی دا سړی جنتی دی کم سړی چې د یتیم تربیته د یتیم پرواز کوي یتیم ځان سره خوراک سکه کې شاملې پیغمبر اسلام فرمایي چې سړی دا, دا پاره الله پاک جنت واجب کړې دی هر کدا سړی پداشي ګناه کې اختوی چې دا هغه ګناه مافي نه وي لکه می ګناه مافي دوستانو شرک واحد په ګناہوںو کې شرک داسي ګناده چې داغي دا معافي نشته دی نور ګناہوں چې لپا پاکو غواړو د الله خوخه شغدفته معاف کوي ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما یعنی الله رب العزت فرمایي چې بندگانو شرک نه باخما د شرک نه نور کم ګناہوں دي چې خوخه می شغدفته بخم خو شرک داسي ګناده چې هغه نو د دې مطلب دا دی یو سرړی د ییم پرواشته ی یتیم تربیت کوي پیغمبر غبره اسلام فرماین چېدي سړی د پااره الله پاک جننت واجبب کړلو او که دا سړی په داسې غنا کې یختې چې د هغی بخ نو دې بیا جنت ته نهشيتللی او هغه غوناک ش د دوستانو هغه شته نو الا یا عمله زبند لا یوفرو که سړی داسې ګنا ک ی اختوي چې د هغې بهخونه نه کېږي نو سړی جننت ته نهشي للی او که په کې نو وخته. پیغمبر د اسلام فرمای چې سړی د پااره الله پاک جنته واجب کړلو اوړان د الله پاک فرمین ومن عاله سلا ساتین او مسله من خوااتي فد به ووررحمه نه حتى یغنی یله او الله له هوجننا ومن عاله سلا ساتین پیغمبر غمبر اسلام فرمای چا چې د درې لړو تربیه و او مثل من منل خوااتي یا درې خونددي دي. اوغ خونددو تربیت وکړلو په عد به نه غی او هغې سری د رحم مع حتى یغنی الله تردي پورې چې داج ل کوې اللهرهبولی زت غټې او دا واده شوی او جب الله له جننه ددي سړي د پاارهله پاک جنتته واجب کړلو پهې جلببانې لځان کوی کې په اسلام فرمی چې څوک د درلوونو تربیت وکې درلوونه دي د سړی. دا درېونو راجوی کړي اغي سره درهم ماملو کلا تر دې پوري چې د جنکه راجوی کړي او هغه د واده قابلیت شولې وغه واده شولې پیغمبر اسلام فرمایي چې د دې سړی د پارا پاک جنت ولیکلو زکه چې د خپل لونه اگر الوي کړي او تاسو تمام مخکیم روایتو کوي دوستانو د زوی تربیت چې انسان کی زوی راجوی خود د دې د پادر د لوی کسباب د زسبین ګریو ما د زویبه می پکار راشد د دې زوینه به زم ما مټي مضبوطی شي او لور دوستانو او خود پردی کوور وی چی د خدمت قابلیت شي او الوی کی دغه در نواده شینو دی وجه پیغمبر اسلام فرمایي سوک چی دری و لونو یا د دریو خویندو د خویندو لفظم راغله دی, دی, دی او مثل مثلهن من الاخوات یوسړی دي اغه ته خویندې پاتی دي د دریو خویندو تربیته وکړو د ایر الوی څردی پوری چغدا واده قابلیت شولې واغه واده شولې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای د دې سړی ته الله پاک جنت واجب کړل نو فقال رجل نو یو سړی ته پوسو یا رسول الله اې د الله رسوله اويس نثاینې کده یو سړی درې لونه نیوي یا د یو سړی درې خویندې نیوي راښکړه التکینه ګور صاحب کده یو سړی د و خویندې دغه درې خویندې یا درې لونه نیوي داغه دو دی یا داغ دوونه وی قال اويس نتاینه پیغمبر اسلام فرمیل چې دا اجر او دا ثواب په دوه باندې هم ملاویږي یعنی پیغمبر اسلام فرمایي څوک چې د دریو لونو یا د دریو خویندو تربیته کی راځوي کی اوغه واده چې پیغمبر اسلام فرمایي چې د دې سړی د پاره جنت واجب شلو نو یو صحابي تاسو کو چې د الله رسوله کدا چا دو دی نیوی یا د چا دوخوین دی نیوی یا مثال دوونه یا یا درې خويندې نه وي نو پیغمبر اسلام فرمایي که چې درې لونه یا درې خويندې نه وي نو په دوه باندېم دا اجر میلاويږي بیا عبد الله بن عباس فرمایي کړه دیتہ پوس کړي او چې په یو لور یا یو خور باندې دا اجر میلاويږي پیغمبر اسلام ووته فرمایلی چې په یو خور او په یو لور باندې هم دا اجر میلاويږي لذا یا ساتي دوستانو د جینکو په تربیت باندې الله رب بندله اجر او ثواب ورکي او دا غی وچه دادا پیغمبر علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی شی چا دا جینکو تربیتو کڑلو کاغلون دیو کاغلون دیو کاغل خوین دیدی او غیر علوی کلی او هغه د واده قابلیت شول او هغه واده شول د پیغمبر اسلام فرمایي چې دا سړی په جنت کې زمما کې وندي وي مخکې تاسو ته تا روایت دی پیغمبر اسلام فرمایي انا وحاتاین کا کزا یعنی ما او دی په جنت کې داسی نزديو چې څنګه دا یو بل ته نزدي دي دا هغه وجم تاسو بیان کړی دا د لور یا د خور تربیت کول هغه د پردي کور د پاروي نو پیغمبر اسلام صلی الله علیه و چې چې دا دریو یا د درې خونددو تربیت وکړلو نو الله ربولی زد دد د پااره جننت واجب کولو فقال <سؤال> رجلو یا رسول الله نو یو سړی تپوسو کوچ د الله رسله اوای دی که د یو سړی دریلوونه یادې خوندې نووي نو په دوبان نیم د اجر میلاږي قال اووی نایې فغمر اسلام فرملل په دو با نیم اجر میلاږ حتی لو و قالو ترې پورې کدي تپوس کړیو او واحد یعنی په یو لور یا په یو قربانیم دغه اجر میلاویږي لقال واحدتن او پیغمبر اسلام په فرمایلیو چې په یو لور او په یو قربانیم دغه اجر میلاویږي د دې حدیث مبارک اخیری جمله ده ومن ازهب الله بکریمته چا چې الله پاک نه د چانه چې الله پاک دوه محبوب او خیسته شي زونه واغستل وجبت له الجنه الله پاک د دې لپاره جنت واجب کو پیغمبر علی اسلام فرمای الله رب العزت چې د کم انسان نه دوه خیسته شي زونه دوه محبوب شي زونه واغستل الله پاک د دې لپاره جنت واجب کړو قیل یا رسول الله صحابه کرام تاسو کو چې اے د الله رسولا وما کریمته هو دا دوه محبوب شي زونه څه شي دی نو قال پیغمبر علیہ الصلات والسلام فرمای لعینا ھداسترګی دی چا چې الله پاک غو محبوب سی زنه استرګي انسان ته خو کنی خوخي دوستانو په دې سترګو باندې ته د ټوله خدایي نظاره کې او چې دا, دا سترګي الله پاک چا نواخلي یا ډون شول الله پاک د دې لپاره جنت واجب کړو ځکه انسان ته د غسترګي محبوبی دی دي د ټوله خدایي نظاره چې کیغه پر سترګو باندې کوي او د غسترګي چې الله پاک انسان نواغه ستل دي ډون شول نو یقینا د خدایي اغه نظاره دیني شولې نو دیوږي پیغمبر علي سلام فرمای چې الله پاک د دې لپاره جنت واجب کلو ومن اذهب الله بکریمتین چانه چې الله پاک دوه محبوب او خسته چیزونه واغستل وجبت له الجنه ددې لپاره الله پاک جنت واجب کلو تی لا رسول الله وما کریمته صحابه کرامو ته پوسکو چې د الله رسوله ذ دو محبوب چیزونه څه شي نه قال عینا هو نو پیغمبر علی اسلام فرمایل چې دینه مراده سترګی دی رواه فی دې حدیث مبارک روایت شوه دي په شرح سننه کې صدق الله العظیم و صدق رسوله النبیل کریم الحمد لله رب العالمين ولا قيمه للمتقين والصلاه والسلام على سيد النبي المرسل محمد واله واصحابه اجمعين يلا سمول سمل سمول دمل دفت پر نصیب کې يلا لوی واړو ګناهونو راته معاف کې حضور پاک علیہ السلام ته با مسات د دنیا او خيرت خوشالي نصیب کې يلا شرم برده بدوانو جهان شفاوت زاران د ق خلاصله د ټولو حاج من د حاجتون د خللوغې بخزار د پک له خره خاي من پمان کې یاله خره خاي من پمان وصل الله تاالاخ خلقي محمد ماریه و سابجمعيويرحمت یا